Така, днеска ще говорим за бойните изкуства. Първата лекция – бойните изкуства. Втората лекция – правилното поведение. Третата лекция – мъдростта на бойните изкуства. И три идеи. Първата – истинския воин. Втората – покоят. И третата – мъдростта. Следваща лекция – на 3 юни. Започвам с, пър... с първата лекция Бойните изкуства. <към> Човекът е роден от хаоса на живота и за това в света има много хаотично присъствие. Но тук слизат велики учители, които не са от хаоса, а от пустотата, без края. Те нямат бъдеще и нямат минало. Те са древни безкрайни същества извън тази система на минало и бъдеще тук човек се слива с първата създаденост вечно сияещата нишка която е наречена великия път древния път секретът на бойните изкуства е един единствен да станеш истински човек Човек на дао, човек на Бога. Тези, които нямат специално отношение към истината, остават на по-низко ниво, наречено дисциплина. Тренировки, дисциплина, старанията и нататък. Всяко събитие е важно, то идва за преодоляване на себе си. И с това човек се обогатява. За един истински учител по бойните изкуства, същественото по отношение на тебе е Скъпа ли ти истината? Не тренировките, не дисциплината, най-важното, най-същественото. Колко ти е скъпа истината? Мъдрият учител е създател на същественото в човека. Той е създател на дао. Първо Той го е създал в себе си и с това Той иска да го създаде и в ученика. Само реалността в нас е истинският войн. Тоест нашия дух, нашата душа. Мъдрият учител знае защо хората живеят и след смъртта. Защото са изпуснали дао. И затова те живеят за да се раждат отново, докато го познаят. Защото само с дисциплина Дао не се познава. Дао се познава с истина. И до тогава те ще живеят в задгробния живот и отново ще слизат, докато достигнат Дао същността. Истинската традиция. Истинската традиция ти учи да живееш в същността на нещата. Победата над живота и смъртта е въпрос на пречистена енергия, която се превръща в сила, преодоляваща сила. Тай ци е особен танц на жизнената енергия. Течението на твоето слънчево аз а това е Твоя Божествен поток. Всеки човек го има. Твоя е Божествен поток. Това е чудна хармония и пълнота, която си придобил със себе си. Това е Божествения поток. Ако си се омял да придобиеш тази пълнота. Ние сме част от тази велика и съвършена пълнота. Чистотата в нас това е древния истински войн. Иначе сме само бойци, които побеждават и губят. Бойците нямат връзка с източника. Само чистата енергия е връзката. Такова нещо се е случило и накладите, когато ще говорим през ноември за богомилите. И само за малко се отклонявам. Накладата са повикани съществата на любовта. Тези, които са повикани на кладата, са определени за влизане в Бога и за възраждане в Бога. Всички други са били наказани да останат в света. И в ума, и да се чудят, що за свят е. Разбира се, без Бог наистина е чудно, що за, какъв свят е въобще. Така, бойците нямат връзка с източника. Само чистата енергия, както казах и връзката. Смирението. Според бойните изкуства, смирението е чистоци, чиста енергия. И затова той е смърт за злото. Не можеш да се бориш с човек, който е победил себе си. Човек трябва да владее енергията си, да я учи, да я обучава, да я разгръща и да я пречиста. Защото това е път към себе си. Истинският боен постига целта. Себепознанието. А това означава да намериш вход към дълбините в себе си. И това място, до което можеш да достигнеш в себе си, е изумително. Това е твоята божественост. Твоята безкрайност. И тогава Започваш да живееш като нея, като безкрайността. Ако си спомняте у нас заповед от Атлантския учител, която преди години казахме, никога не нарушавай безкрая в себе си. Значи Да нямаш такава постъпка, с която да нарушиш да посегнеш на безкрая. Тук ти можеш да видиш своето сияние, своята несътвореност макар и вътре в битието. Своята древност. Сърцето. Сърцето е древен храм и в него е силата на истинския човек и на истинския воен. Сърце, което е храм, то е и меч. Самото сърце е чиста духовна сила. Истинския воен, това е завръщане от дома. Завръщане в необятното, и това е придобиването на дао, така наречения истински път. Когато бойната е в дао, в необятното, той превъзхожда всички други състояния.